إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطرد إليه فنعط بشهور أنفسنا ومن سيئات عمارنا من يهديه الله فلا مهلا لا ومن يضل فلا ماذي له قشروا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قشروا أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين عمرتكوا الله مكتقاته ولا تنوكن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخرق منها زوجها وبث منهما رجالاً من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحلك اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يذكرن عند الله ورسوله فقد صادقوا أما رأى فإن أصدقى الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرد عون مختلفاتها فإن كل مختلفة البدعة وكل بدعة في الضلاجة أقول ضلاجة النار مثلا بسلام أل الله أن من الكبه ومع بسارة فقل قصة ناري المعطيم الله سبحانه في سبيارة Why is it Shirève Arşab Nil sociedad Bunu d Bref, şubəndir Nınıyın baş ivə paha İ aquí Şubdan and sonra Precə qəl söz Census Azərəm O discours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 Və mən sələm qeydum, vallam bir dəcək ki, Rəzəv ayında fəzilətlərə var, o fəzilətlərə ki, İslam ilaqdir və s. və s. Həmçə, qeyd bir iddə, hansı kekələri yəni yenilikdir. Səyiq bu iki rəzət yəni Rəzəv ay heç bir fəzilət gəlmək səhid. Nə gəlib cəyibdir? Allah şaban üçün də həmçinin, yəni şaban ay üçün bəzi tənzikətdən gəlir, səyir. Və səhb əzun ki, şaban gəlir, salışmaq əzunə səhv edəsin. Nəyə saləmlərə gəlir də Teğəmlər səhvələr, fəqilər, ruhani əmdələr, Amma nəyə gələməyik, nəyə gələyə çəkinəsən, din budur. Çünki İslam və razı redəməyində biləkdir. Çünki İslam və razı nəyə çik günündə, həttə ilində ki, var. Laf təki bilse günün, yine on bir dəyib, üç Əsl oçulsa deyirəm deyim, sahabelər deyə bilməyim. Əgər yaxşı deyməli lazımdırsa, amma problem yoxdur. Böyümürdü yaş Uثمان, Ali. Vərfə nədir? Elə üçüncü bu oğlanlar da başa düşürlər, onlar da satsanlar. daha çox başa düşürəm. Mən nə ki, təsalı işlər lazımdır, onlar dinlər, təşkilatlar düzəldir. Səhal yox. Allah və Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm səhabələriniz andı. Ola bilməz. Çünki elə bir ki bir ayızaldı. Mən günəyəran bir axşam ilə axşam ilə, axşam evə gəldim. Yox, əməl olmaq üçün şəhidin müvafiq. Onda əməl yaxşıdır. Ağ olsun belə. Vəcmi ilə müvafiqdirsə, çox olsa belə pisdir. Allah nə onun əqli yoxdur. Ona görə də məsələni səhv anladığımı deyirəm. Və şəhbərələləm səlumlar, nefə şəhbərlər barədə məhzəyir? Məqəmələr və və və və qəhbərlər və azəmdir. Və Peygamber bu ay bildirir ki, çoxu bu aydan qafir dər. Yəni, xəbərlər yoxdir. bu ayda cəbdən Ramazan arasında O bu va o səhabəyə deyir ki, "Ya Rasulullah, sənə hansı "Ya Rasulullah, mən səhvə, mən deyirəm ki, sən səhvədə heç o qursa, heç tutmursan. Yəni nazardan başqa. Yox ona var. Yəni səhvədə elə olursunsan ki, dəqiq olursun, tutmursan. Peyğəmbər soruşursun deyir. Bəli. Bu Allah rəzəb nə Ramadana rəsindadır. Bu ayda Allah s.q. tələdir. Əməlləri, əməlləri qaqdan əldir. Və istəyirəm ki, xoşləyirəm ki, Allah s.q. tələdən əməllərin qaqdan da mən qoruş tutan kimi çoxluq əməlləri var. Yəni, bu ayda qəmələri sələləri sələləri sələləri sələləri, əməlləri Qaoqdan ayıdır, Allah-u qaha gəyər. Vaqmayla əməllər da anla qaoqmana və xüsusən Şaban əhəmədək olunmalıqda üç hət var. O da birinci tənbihdir, tembih, yəni hamur küçü versin, qafirlər küçü versin əgər mömin, ki əməllər bu ay daha çox qaoqdur, mömin salıyan əmədələrə atlar. Ve Peygamber ki, məs deyən ki, əməlin qaoqdan qaub da Oruz zamanı çünki, bu deyə oruz tutsuq. Çox qorxu, şəmay. Həmişə başqa birsə, heç normal bir şey də belə olmaz. Getcə ki, onlar səhv qoyarsa, elə oxtu bu cin, istinədi, deyib bir yox ki, Bu halda heç Əlbəttə, bir vaxt belə ki, səhər vaxtında bir tutuldu və bildik ki, bu ayda oruc tutma mənə ən sevinclə gəlirdi. Məncə, yəni bu ayda səhər vaxtı ilə mənim üçün ən əhəmiyyətli idi. Bu ayda səhər vaxtı ilə çox oruca keçərdi çox. Bəlkə görürük ki, bu ayda səhər vaxtı Peynambar sansta örtələri Bondörlist budajə Peynambar sansta occursdəqlər dədir ki Peynambar sanofan Enfinx cartoonания plural还是 Şaban yarnı excited participating günaya indie fingertudur. Və double superpower o muj productionik yerləndir, amma najın stewardship bütün uyf lionın bütün uyğun windurFOq cam həlicə бар." Amma, heyninar çok şəpromşəri həlicə unde cu və étəkون ə məsələn Şaban a易 fə媒də interrupted changingi Amma qutuq bulmaz, bu sünə qəbərə gəlməyəyəm. Onun kələyə aysa da qəllərləmə deyil ki, ömrünə nəhəsi, mən Peygamber səlullah ərsəndəmi damazamdan başqa ən çox sütluluq ayıq ilə şabana yoxdur. Muxaribə sınır var ki. Həmsinə Peygamber səlullah ərsəndək ərsəndək ərsəndə qəkədədiyik aydan qafıqlər. Yəm yani qafıqlər, bir günlər gözləyilər damazanı, bir günlər bunun tədqiqətin, bir günlər ki, şəhələn ayında oruç, səni Ramadana ayı üçün qardılır bir əməllərli qabılmağını tüməyli, səni tutmaq üçün böyle tüməyli və s. və s. Onun görə da Həmçinin, ə, həmçinin mühsələm Allah, E, faydalardan həmçinin ixlasa atırıq. Xüsusən də oruc əməli. Yəni əməllə ixtiyar olunur. Çünki oruc bununla Allah haqqında fildir. Yəni görsən. Bunun görə sabah andıxısan yani, çoxsun oruc tutma insanda ixlasa atılır, riyadan qorxur. Çünki gizli gizli anlardandır. Ona görə onun gecə məqrabı idi. O Allah xeyrli vaslanı riyazata wallaştırır. Görsən mi, təkrar təkrarlanır isəmi riyazamız olur. Həmçinin xoaqat, iman olur vəysolo. Həmçinin mühtəram sənnə vaq e, biz görük ki, insanlar əsasən bu e, gün qayıtmışlar şey qoyurlar, təsavvutna. Həmçinin sənətlərdə səhifələ bu ayəyə uruz bağlar. E, bu ayə qaziləni aid edirlər. H celebrate firqəぁ dadməm tə여 né antidindən Coba Açınə dərq ne çəlflər İllərlə r proposing, e căğ皆さん ilmishlərə qalsa friendlizar üzr də gələn friendlizationdən, habitat honlə r crisisnd hotço fr qalta cəlGM Tall Özay mais Etlərləri ümhəkdə çəl devenlər, hatı Allah, əbər XXƏqləri ümhəkdər! Çünkü İblər ç ins ağlıq əhrline dördürlər! 96 ağ dxə İşte elə dağlarda evləşirlər, biz ki çölə çıxıq bu. Filosofiyə. Və istehlallar deyir ki, dost top verir, gəl burada fəaliyyətə. Deməli təsəvvür olub sadə bu əmanətlər. Yəni mən belə əxşamdan belə çıxıb gəlmədim. Mən belə əxşam çıxıb o zaman gedirəm. Sadəcə bəzi hallarda hazırlıq o oqcibənəxtə özündən insan sədirisən çiq və oruslar arasında. Ay nöbəyə amma əla smeyəmə. Tapıq Allahu Rahman və xəllərdə olmaq nə qədər əmək gücü olsa o da səlavə çox deyir. Hətta məsələn səhvə ə ə namaz çağıma olan insan səlavə artırır. Çünki ağıldır. Xüsusən də adamların çoxsu bir ailə o ənəndə biraz ardılı olur. Məsələ, Ramazan'da bir insan hansı oluşdır? Nəsafdır? Bakırsan orucuna, bakırsan orucuna hələşləyirsən, qanıt gəlirsənə və sər. Amma əliqdən elə əlimə oluşu çox çilirsən, biraz ardılı oluşsənə. Onda biraz ardılı var. Dolar ki, salabı çoxdur. Salabı çoxdur. Həmçin hücaq atılırdır Ramazan çoxdur. Və dəyir ki, Şabdan ayının orucu Ramazan çoxdur. Yəni, açılışdır hər kəs təzə olan ağadan da çağırış quranı çox quranı çalanda ağadan ayrı şaban ayran çənməyə və digərlər ondan ki icma icazələri, təriqədələrlə birçin peyda təsəllə olaraq çıxılan buru su çağımaqdan orta orta gedəcək Allah xalqına baxır halına və bağışlayır bir dənə müşriqlə şiddətli qaqıllamışlar. Bu hadisdə bizi görürsəndir. Tabara məyvəl, ıqba məyvəl, bir təqibdir. Bu hadisdə Ramadhan fəziyyətindəndir. Oqsa, orta yəməndən ərinin ortasında husam gecesində oqsa bir ki, Allah əsləqədə o gecələ bağışlıqlar olsun. Bir dənə müşriqlə Biri də faxıldan başqa, o da şiddəsi faxıldan başqa. Yəni, barışlamaz burada məqsəd küçük günahlardır. Biz bir-iki böyük günahlar tövbə ilə Baba, əlçikləriniz də fikir verirsiniz, Allah Tanrı Rəhməti fürsət verir gəranı qullar üçün. Və həmçinin, həmçinin, məsələm isəməllər, şirkin böyük günah olmalıdır, şirkin təhlükəli olmadır, küçilir, deyilmiş şirkinlə başqa. Üçləkən də üçünün bir. Ben də üçünün siktir. Ben siktirəmə çirkin, ben şirkərimlə. Və ya, ben araqlarının siktirəm. Nəyəyət ol, bir də okusamlar. Ben ben şirkəri başlı siktirəyiz. Sen bu çafır görürsünün və ya ne bilir neyi şey, çafır görürsünün, sen atın bir səktan salbi. Bu nəyəyətləri siktirəbirlər. Ne ki araqlarının var? Eğer arafat, eğer İbrahim Aleyhisselam ve Musa, hesabıktan sonra cinler afar oldu. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim O baxsa görsə Allah. Bəmadan həmdə kendim, taxtamızdır. Çək-çək sönürəm və yat olsam, çünəm oğlum ilə də kim çaxtı taxtalamaqla və məsələn 5 dəqiqəmin ağqı tapamam. Görürsünüz mənim ağlım növlə taxtamız, gəldim taxtamızdır. Bu ağcə suhuvəli rəhməli salam buvarı qiyalar. Nəhənsə Allah isə Allahu Rabbil fursa, fürsamizisayn avana fursa. Oq tep sidan va. Biz uxsunica şikayət edə bilərdə var qorunmasın. Həmişə də salam Allah. Ona görə ki, dey ki nə sahibi. O deyəndə fota Qorkurdu dərməti görə ki, müsəlmanlar üzərə olar, şirkələyərlər və s. və s. Buna yox qorkurdur. Qorkmaq verir ki, Əlçın verir ki, sən dedənsə danışmasın, danışmasın qorkarsan, yazı çıksan da alır. Özü qorkan da, özü qorkanam böyüdür. Valla ki, biz qorkduğumuzdan görə işi merak olsun biz sərəf necədir bu deyir. digər peyqanlar Səyəli məbəssə çox keşir. O da Çox yalanması açılır. Yalançı sorğuladır. Dön sənin bu mənəcəb olmalı. Dön sə kanalına diqqət olmalı diqqətli. Bəzən şübhədir. Yəni aləmə qovsalı. Onun çağırıq oxudur. Dövlətə axqardan qurban gəlir. Sağlıq. Həll deyil. İsmi inşallahdır. Bu şeyin sözü say yoktur. O görəmişəm. Deməli 2-ci əhənin 5-ci həftədir. Saat 3:00-a gedir. Quşuna axırı, quşuna axırı Və həmçinin riyazə məşqidir. Həç nə deməsin Allah. Eee, bu da Allah qəbul etmə fikri. Yəni Allah Subhanahu taala hər peyğəmbərləri, izhəçmiş قطب تتكلم بذلك يا أبراهن في ربنا ليه الشيطان دول مغانيه الله صاحبه يقول يرتي لقد قومي إليك وإلى اللي من قبلك لحين أشركت لقد فان ما أمل عملك ولا تحملن من الخاصلين سيما لا أحسن شبهك الله صاحبه يقول يرتي سندا وقتنا بلده نوميك أجد الله شريف قرصاص يعني شبه في الهان في حمد الأدم فسندا هم راضي Allah səhvatənə, bütün analitik potensiyellərə və fürsət biləmidə qazanmışam. Və biz də o məhəllənin tap toxda sosial toxluq və təhsil. Əbədi şükran oxumaq. Şükran oxumaq, təqor oxumaq dəvəsə var. Həmişə hansı sənin yürünsə təhlükə. Təhlükə də davam edir. İnsan təvaqqunun normu aqlın aparır. Psixiatriya amalı xəstəliyə. Yoxsa məxəlləmişəm mərazdır. Bu qorx xəstəlikdir. Xüsusi say etdə bilənməsə. Başca sə kimi. Dolso da səçmişəm belə olmaq, belə yoxdur. Şirin fəhlənin axlaqına görə dəhşət. O xəstənin rəisə belə vaxta müraciət etməli. Leyla ibadətə müraciət edib, artırmalıdır ki, bağlardan çəkinə bilmə. Bağlarının var, çəki şey yoxdur, insan elə sən. Hər il məhəmmədə 15. 15-dik isim, o nə deyir? Ne 15-dik isim mədlisdən rəzadır? 5 puasındadır o. Sabıcım bu dəyəcəm ki, və gələk, və gələk soğan. Amma bu dəyəcəməyəm, və səhələf edəməyəm. Həm ki, sülsən də ayın orucu, Ramazanla gəlməkliyəm. İnşəə Allah, Ramazan az və çalış və ayıq, oluq, çoxdur. Emələrində oluq, sülsən oluqdan çıx Və əsasən salış qəni əqlaslı olsun, salış şəriyyətli uygun olsun, öylə qəni əzələr və öylə əhkəmlərə, öylə qodlu, öylə qəni məqsəlik təyir və sədə əsələq, ben sələş qayni, inşallah, orucunu məkəsi və əl Allah tümə qəniqləşimlərələr də etsin, Allah tümə qəniqlərlər də etsin, Allah tümə qəniqlərlər الله اكبر شان الله کاری ختميون هرون سمانات ختم الله سبحانه وتعالى ارتش ندان رحم من دوري دور از اوصاف ظاهري و لازم و انسان مستقيم از مخلوق استاطولو اینها بطور والسلام على من لا نبي و ايت عبارت ibadət sahə yoxsu hallara aparır. Əgər ibadət nə düzəlmirsə, sən çapmir ətvahı və qayd sən mürəkkəbdir. Məni ibadət və sağ sən bunu aparmırsan, məşli nə qoyar ziddidir. İbadət nə maliyyə təşkil elə İxlaslı nəbilsə qəfaz, belə asəyə çıxır. Oxsa ədəb, takva və çünanət ola, çağı məsciddən dəsları oyuna gəlməyə. O, kişiləri ona qəməyə, bir müsah çəkməyə. Xüsusən də çıxıb baxsa içində suyu məsələn davatla küçəyə, qəsa ilə-qəsa. İçində kimin əlaqəsidir. Müsəmmal deyəndə o İmanlı, böyük ürəklərdə uzaq, vəsair vəsair səhqli insandı. <gülüyor> İbadət də Allahın, o budur. budur. Onun gəl, qaq, şələf, belə fəsələyə qəşbəyəm, şələfələ qəndirəm, qəndirəm səhələyəm. Allahuməl, qəndirəşik fələlələdən.